Ebben a rádióban is szokás az, hogy aki bejön ebbe a stúdióba, azt ugye mégse várhatom el, hogy csak én legyek itt, az elállít mindenféle dolgokat, és aztán eszébe nem jut az, hogy visszaállítsa, hogy én itt most, ha például tévé lenne itt, vagy nem tudom, webkamera, akkor olyan kihillódást látnának, ami neked biztos szórakoztatná, engem nem különsebben, eltörni meg nem akarnám az a fiú, akinek itt kéne, hogy legyen, hogy segítsen, ő nincs itt. Mondjak még itt dehonesztáló dolgokat a körülményekre. De tényleg. Szabad ebben a rádióban olyat mondani, hogy az Isten fáját. De tényleg. Mm. Most, most kezd alakulni viszont valami meglaszult ilyen istenem a kárája ki annak aki ezt létrehozta ez jó most elment a pitlibe pitli lehet mondani? nem gondoltam volna, hogy francia kulcsot is kell hoznom. Két-három napig az elején úgy ment, mint hogyha minden úgy lenne, mint ahogy időnként az ember látja, hogy a Forma 1-es alá dolgoznak a szerelők, bár ott is az ember olvas ezt-azt, hogy nem minden tökéletes, de aztán az elkényeztetettségem mérteke mérteke, az csökkent 061 egy. 877 0877 Azt nem mondom, hogy uralom a terepet, mert az ember nem mer mondani, de itt vagyok. Elmegyek még a telefonomért, mert abban vannak ma a témáim, nem nyomtattam. Ha hívnak, akkor reagálok. Kis türelmem. Nézést az autóban hagytam a telefonomat. Na. Fogalmam sincs, hogy kötelessége az ATV-nek baráti kérésre kölcsön adni a tévéműsorait. Ezen a héten 40 lett a De... A szombati adás már bekerült a Tegnapi Sajtóklubba, elsősorban Vértes András révén. Engem tudta, rólam tudta Bajás Zsolt, hogy fiatal, de hogy mi a keresztnevem, az kevésbé. Ami nem nagyon foglalkoztatna, de az egész modor. Tehát, hogy tévé adják egymásnak a műsoraikat, az hírfronton szerintem egy tökéletesen érthető dolog. De amikor gúnyolódnak, amikor, hát bár élcelődnének, az élcelődés az egy ilyen az egy ilyen könnyed humor, de ami a hír volt, a sajtóklubban, az sok mindennek lehetett tekinteni. Bencsik Gajdics Hut, Bayer kvartettől, Szóval az, az, az nem férte bele, és hát a rajtam múlna, de kell nekem mindenkivel már 7 óra, 10 perckor nem? Vagy kellett, az egyik hallgatómnak muszáj volt engem tájékoztatni. Ha nem tájékoztatott volna, akkor én ezt nem tudtam volna, mert vasárnap este nem néztem a sajtóklubot, és ezt egészen ma hajnalig nem tudtam, hogy ez ez hiányérzetet fog még okozni. Ma 2020. január 21-e ked van a pontos idő, 11 perc 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Óhajtanak valamit, vagy kezdjek én, bár már elkezdtem. Na jó. Ha telefonálnak, akkor reagálok, ha nem. Akkor meg nem reagálok, akkor csak mondom a magamét. Szóval és tettel, itt van ez az országos felháborodás keltett hogy a büntetés végrehajtási bíró múlt héten nem jogerősen, feltételesen szabadságra bocsájtotta a többszörös rablógyilkos Benne Lászlót, tudják, ő a skálás, az úgynevezett skálás gyilkos bár a börtönkörülmények miatt megítélt kártanatási már biztosítaná a lakhatását, még korán sem biztos, hogy a skálás gyilkosként is, mert félfé egyáltalán visszatérhet a társadalomba, és ennek oka elsősorban a, hát hogy elsősorban, de minden esetre a bulvár újságok ezt úgy tüntetik fel, minthogyha ez a feltételes szabadságra bocsájtás, ez valójában a népnek a lincs hangulatámulna, tehát, hogy meglátnák a börtönkapunk kilépő Benne Lászlót, és ott helyben meglincselnék, mert hogy egyébként az ő igazságérzetükkel nem fér össze az, hogy Benne Lászlót feltételesen szabadságra, feltételesen szabadságra bocsájtják. És valójában az összes mostani történet, ami az ügyvédekkel kapcsolatos, ami Patával kapcsolatos, ami kiváltotta a sajtóklub haragját. Ez mind-mind az igazságérzettel kapcsolatos. Az én igazságérzetem, én ezt feltételezem. Nincs összefüggésben pár preferenciával. Az én igazságérzetem, az én feltételezésem szerint hangsúlyozom. Nincs összefüggésben ideológiával. Az én igazságérzetem az... Részint tanult, részint tapasztalt dolgokkal van összefüggésben, amelyek természetesen közvetve közvetlenül kapcsolódnak olyan preferenciákhoz és dispreferenciákhoz, amelyeket az előbb említettem, mégis valami annál mélyebb, annál autonóm, annál szuverénebb, annál genetikusabb, ezek egymásról teljesen független fogalmak, amelyek benne működnek. Szerintem az igazságérzet az egy egyetemes dolog, azzal mindenki rendelkezik. Az egy másik kérdés, hogy az igazságérzetének megfelelően cselekszik-e? Hogy maga az igazságérzete mit súg, ha egyébként hajlandó bevallani azt, amit az igazságérzete súg, tehát egyáltalán nem megy tévútra az a mondat, ami kiindul belőle, de amikor elhagyja a száját, már mást mond. Tehát én azt feltételezném, hogy abból tíz emberből tíz ugyanazt mondja, száz emberből száz ugyanazt mondja, és talán ezer emberből mond egymást, de azért reményeim szerint ezer ember sem ad mást. Mit gondolnak bene László feltétele szabadságra bocsájtásáról, ha egyébként a BV Bíró ezt még nem jogerősen uh, lehetővé tenni? Az önök igazságérzete, az önök, nem tudom micsodája, felül kéne, hogy írja ennek az embernek, vagy majd annak az embernek, aki a végleges döntést hozza, a döntését, mert úgy őt egyébként megcsalná, az igazságérzete. 061-877-0877. És itt van egy másik történet, ez pedig úgy szól, kérem Alásan, hogy a BKV-hoz érkezett 16 teljesen új, a lehető legkorszerűbb buszok átadóján született megoldás Karácsony Gergely főpolgármester és a köztévé hétvégén ismerté vált ellentétére, viszont Karácsony megválasztása után nem hívták még meg. Karácsony épp 20-22 éves ikaruszokat váltó Délpestre szánt buszokat adott át hétfőn, amikor az M1 riportere arról kérdezte, fent fenntartja a Mozgóvilág folyamatnak korábban tett kijelentését, miszerint a közmédia főpolgármesteré történt választása óta nem hívta. Karácsony azt válaszolta, hogy nem tud róla, hogy hívták volna, hozzá is sajtos munkatársa is sem jutott el ilyen megkeresés, hozzátette, remélem, hogy csak egy félértés áldozatai vagyunk mindannyian. Novemberben ugyan szerepelt az M5 kulturális csatorna, ez itt a kérdés című műsorában egy rövid nyilatkozattal, de akkor egy fotókiállítás kapcsán kérdezték. Az emelyi riportere végül élőben hívta meg keddestére, tehát ma estére karácsonyt, aki válaszol közölte, ugyan az időpont nem jó neki, de lemondja a programját, hogy el tudjon menni az emelyhez, hiszen a köztévé nézői nagyon fontosak a számára. Amikor ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy a a hányszor megszól engem amiatt, mert bizonyos emberek számára rendelkezésre állok lehetetlen időpontokban, mások számára pedig nem, és mindig azt kérdezi tőlem, hogy mi a különbség a tekintetben, hogy én kinek, mikor állok rendelkezésére. Itt szeretném elmondani, hogy a Pikóval kölcsönösen próbáljuk felvenni egymással a kapcsolatot, de még egyelőre nem sikerült beszélnünk. Az hogy az M1 riportere meghívja egy sajtóeseményen Karácsony Gergelyt, az egészen döbbenetes. Az először is valami egész képtelen szituációt. hogy bír az M1 riportere olyan felhatalmazással, amely egy egészen más műsor szerkesztőségének a meghívóját tartalmaz, ha csak eleve nem ezzel küldték el oda. És Karácsony Gergely pedig miért teszi azt meg, miért gyakorol Gesztus egy olyan szituációban, amely nem Gesztus barát? Hozzátéve, ez már csak egy, tényleg egy teljesen lényegtelen hiúsági kérdés, hogy vajon az én meghívásaim se érkeztek el hozzá, de ez most tényleg egy alantas dolog volt. Engem most hagyjunk ebből ki, de azért képtelen voltam megállni. Önök szerint gesztus gyakorol akkor, és a szó jó értelmében gyakorol gesztust a főpolgármester, ha elhagyja a ma esti programját és elmegy, az elmegy akármilyen, nem tudom milyen műsorába. valamit mi a helyzetben elászlóval, Lászlóval, akit a szakma, az ehhez értő szakma feltétele szabadságra bocsájtana, de a nép haragjától való félelem ebben könnyen lehetséges, hogy vissza fogja tartani őt vagy őket. 061, 877-0877. Megszületett a döntés, az ismétlés este 10-kor lesz. Zero 877-0877. A fenti témákban és egészen más dolgokban is megnyilvánulhatnak, márha nem ülnek a fülükön. Mínusz két fok van, párra lecsapódás van, én hosszan dolgoztam a szélvédőkön, hogy jégtelenítse őket, az utcák csúsznak. a délután megláthattuk hosszabb idő után a napot. HAHO van, HAHO 1, HAHO 2 és HAHO 3, 061 87 0877 beszélgetéshez, akkor két lehetőség van még. Vagy önök ajánlanak mást, vagy zene fog szólni. Fél a után felhívom első Lászlót. Nem tiltakozásképpen egyébként is be volt a különbségek a különbségek a a különbségek Ráadásul az, hogy karácsony lemondja a programját, hogy elegettelsen a köztévé hívásának ez az indexen sok a kedvenc portálján a második hír. Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskád, de tényleg Akartam szavazást rendezni az ügyben, hogy kinek mi a véleménye, de nem hoztam tollat. Jó reggelt! A lakadatok itt, amiért jó reggelt, mindenki a szénába szívesen Figyelek! Mind, a Karácsony Gergely nem hanem politikai marketinget folytat. De ez nem politikai marketing, hogyha valaki elmegy egy egyszerű, egyszerű sajtóeseményre, mint riporter, annak nem lehet, az nem egy parlamenter, az nem alkalmas arra, ő nem alkalmas arra, hogy a magyar televízió meghívását adja át. Ez olyan stílustalanság, amire szabak de, de, de nincsenek. To... János, de jános, te nem azt kérdezted, vagy nem azt kérdeted, hogy hogy a riporternek a Magatartását vagy a hozzálását minősít. De ez két emberre múlik. A karácsony nem tud gesztus gyakorolni egy olyan szituációban, szerintem, miközben hát, persze. Ezt mondtam, én is. ezt mondtam én is, hogy nem gyakorol. Szó szóval, szerint, szóval, ugyanazt mondtam. Hanem, ha? hanem akkor mit tesz? Miért fogadja el egy olyan ember meghívását, aki meghívásképtelen? Lehet, hogy rosszul gondolom. Én azt mondtam, hogy politikai marketing szerepelni akar a köztévében, és azt akarja, hogy az ő neve forogjon. Uh -huh. Hát és akkor legközelebb a én... portás fogja majd meghívni. Könnyen lehet. Hmm. Hát akkor nem. legközelebb a parkettát is vele fogja föltörölni. De, de most János, kérdeztél valamit? Válaszol. Ebben van, nem, nem, nem, nem, nem, nem ebben neked teljesen igazad van, elfogadom a, azt, amit mondasz, nem az én világom, de, de elfogadom, hogy ez egy válasz. Más gondolunk a politikai marketingről. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Elnézős, ha nem mondja egy reggeli műsor tempójához, ez nagyon lassú. Teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz új témát talált, uh -huh. Ja. Nem a tempójával volt elsősorban gond. Oké, rendben van fókusz. Értem a politikai marketinget, csak azt gondolom, hogy a politikai marketing gyakorlásához egy olyan terep kell, ahol a politikai marketinget gyakorolni lehet, és a fent nevezett terep erre alkalmatlan, de ezt lehet, hogy rosszul feltételezem. Elnézést kérek, tavaly egyszer már számra vettem a Szent Péter nevét, és aztán elküldtem oda, hova való. Én most szeretném elmondani Szent Péternek, hogy őszintén sajnálom, hogy nincs olyan önbecsülése, hogy azt követően, hogy a K. anyukájába küldtem. Azt követően képes még e-maileket küldeni. Tehát azt gondolom, hogy neki alapvetően, tehát hogy ővel sem tehát ő se hagyhatná azt, hogy a műsorvezetőnek felkinálja magát mosoronykét. Én nem gondolok semmi jót Szent Péterről könyösnek, arra egy anonim és hülyeségek garmadájával szórakoztat engem, vagy próbál szórakoztatni, de annál többet feltételezek, mint hogy egy gerinctelen állat. Tehát ne, ne akarjon mosoronyt lenni. Felmosoronyt. De ezt, ezt csak halka, mondom neki, nem teszem le a főesküt, mert ilyet az ember nem tesz, de én azt feltételezem, hogy 2020 folyamán most először neveztem őt, meg és utoljára. Ha egyébként érdemben akar tőlem valamit, név, telefonszám vagy 061-877-0877. Nem hoztam tollat, ez nem jó dolog. Mit gondolnak erről a Karácsony történetről? Mit súg az igazságérzetük és mit súg az igazságérzetük Benelászló kapcsán? Vagy bármi más kapcsán? a két minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, ha mást érdemes tudni, 061 0877 És most akkor két percig, vagy három percig nem is koptatom a számot annak érdekében, hogy olyan témát jelenítsenek meg, amiről érdemes lenne beszélgetni, hiszen az általam ajánlottak, erre alkalmatlannak bizonyultak. Jó reggel. Jó reggelt! Karácsony ügyel kapcsolatban. Nincs karácsony Oztom. ügy, tehát jó, hogy értem, amit mond, csak oké, okay, a, tém, a fel, felajánlott témával kapcsolatban, igen? Igen, igen Ügy igen, még a... nincs. Hoztam a véleményét, és, és egyetértünk benne, ugyanakkor én abban is egész biztos vagyok, hogyha Karácsony Gerger úgy, úgy reagál, hogy nem ez a megfelelő forum és nem ez a módja a meghívásnak, akkor 18 másodpercen belül 200 újság, és nem tudom hány tévé hogy Karácsony Gergely el se akar menni, hiszen meghívjuk. Én ezt értem, ezt de, értek de értek az a kérdés, hogy Kán... Ez egy, ez egy csapda volt. Ez egy remek csapda volt. Nem tud csapda lenni, hát azt értsem meg, hogy csapdát csak csapda csapdaalkalmas emberek tudnak e, létrehozni. Tehát olyan szituációban, amikor egyébként válaszra sem szoktak méltatni bizonyos orgánumok embereit, ami egyébként nem helyes, akkor egy riportertől elfogadni egy meghívást, az szerintem nem stílustalanság, most reggel hirtelen nem jut eszembe, tehát az egy nem megfelelő zárba való kulcs. Nincs helyzet. Tehát amiről ön beszél, egy olyan kiforgatott ország logikája, amely kiforgatott ország logikáját én nem vagyok hajlandó elfogadni, miközben értem önt, hogy alkalmazkodik hozzá, mert itt él. De nem vagyok hajlandó elfogadni arra a két órára, amíg itt ülök, és minden alkalommal azért ülök itt, hogy ez egyébként ne csak erre a két órára vonatkozzék. Pont. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Horváth Péter szia. Én a Bene ügycsőhöz hasznos a hozzá, hát én abszolút elfogult vagyok, eleve halálbüntetés párti vagyok, ez az egyik. A másik pedig annyira benne volt a fókuszban a Benedonáció, nem tudom, emlékszel amíg, még film is készült rökkor, a gengszterfilm annak idején, a Serre és a, a Mucsikő szereplésével, hogy az én igazságérzetem azt, azt, azt mondja, hogy nem, nem, nem. De a, miközben a van ennek tettem, a filmhez? A az hogy, az, hogy az emberekben annyira benne van ez az egész ügy, hogy ezek mit csináltak, hogy csináltak, hogy, hogy még jobban föl vannak lángolva, itt az indulatok ebben az ügyben. Győ csak az a kérdés, De... hogy az indulat az jó tanácsadó-e? Ezt kérdezem. Nálad igen? És nálam is, csak az a kérdés, hogyha az ember alszik az indulatára, ami persze most nem lesz lehetséges, mert ez egy most feltett kérdés, hogyha holnap telefonálnak, nem biztos, hogy lesz egy holnap adás, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Szóval, hogy az indulatot nem érdemese, de ezt nem tudom jól eldönteni. Én minden véleményt elfogadok, ha vitatkozom vele, legfeljebb vitatkozom, mert tudom, önök nem fogják visszaborni azt, amit mondanak. Jó reggelt! Lakatos István jön reggelt, akkor a benehyr is szeretnék megnyilvánulni. Uh, Horváth Péter ellentétben én abszolút nem vagyok halálbüntetéspárti, ugyanakkor azt gondolom, hogy akit halálbüntetésre kellene ítélni, ha lenne halálbüntetés, az soha ne engedjük ki a börtöntől. Mert? Mert meg kellett volna halnia, csak Európában azt mondjuk, hogy ne legyen halálbüntetés. Amúgy halád érdemes volna. De honnan tudjuk, hogy halára ítélték volna, ha lett volna halálbüntetést? Mondjuk úgy, hogy a alapvető jogérzékem azt sugolja, hogy ha valaki négy különböző embert megöl négy különböző alkalommal, tehát nem egyszer is véletlenül is felindulásból, az halálbüntetést érdemel. Kicsünk. Jó reggel! Lehet. Kicsit olyan vagy ezzel együtt, mintha megzavartalak volna valamiben, holott, ha kedves, fél a, nyolc. Tudod, már ennyi az idő, jó reggel kívánok, éppen most magamnak egy kávét. Hát figyelj, én nem is értem. Tehát én azt gondolnám, hogy te reggel 6 óra óta arra vágysz, hogy fél 8-kor velem beszélgess. Mert én erre vagyok. Szóval ez a félhatóta mondjuk azt, hogy vagyok talpon, de a vele való beszélgetésre való, a vele való beszélgetés utáni vágyakozás az annyira nem volt még mélyben nem. Hát akkor ez nincs Jó. Na, de örülök, beszélgetünk. Én egy dolgot tudok, és tulajdonképpen meg vagyok sértődve, és majd azon túl teszem magam, ha én ezt a műsort nem akarnám nagyon csinálni, ez a műsor már rég nem lenne. És ezt a hát műsort... Gondolom, én, hogy a megkérdezése tüle... nem lehet komoly, mert amit mondtam, az sem volt az. Nem tudom. Ezek itt fél ható. Nem tudom, ha majd találkozni fogunk, akkor azért ehhez fog tudni neked mondani adalékokat, de azt tényleg egészen komolyan mondom, hogy azt tapasztalom, hogy az az akarás, ami bennem van, és ami természetesen nem az én személyemnek szó, hanem meg annyi más dolognak, amit egy reggeli rádiomisorral az ember megtehet. Egy kertet például nem tud felásni vele. De az, hogy például nekem sikerült a hallgatóimmal együtt elérnem azt, hogy Pokorni Zoltán úgy döntött, hogy a nagyapjának a nevét leveteti a szoborról, a számomra egy nagyon fontos dolog, miközben minimálisan sem tekintem sikernek. Ezt egyedül én tudtam elérni egy olyan rádiomisorral, amelyet nem hallgatnak százezrek, de eljut a polgármester fülébe, gondolkodik rajta, ahogy én kiveszem, nem minden szempontból a szája íze szerint való, ugye a szüleim értek ezzel a kifejezéssel, mégis megteszi azt talán az igazságérzete alapján, én pedig azt gondolom, hogy ez így van jól, és nem triumfálok, mert ez a történet nem erre való. Nekem a belső hangom meg annyi ilyen történetről szól, és ezek a történetek sajnos, vagy hál' Istennek soha se fogynak el. Ha nem lenne ezekben a történetekben nekem egy tízes skálán, néha tizenegyes akaratom, oké, okay, nem tizenegyes, tízes, soha nem jutnék el sehova se, de lehet, hogy fizikailag se jutnék el a stúdióba. Hát én tudom, hogy te ezt milyen hittel és térekkel és telkesedéssel csinálod. Tehát valószínűleg ezt nem is lehet jól más, hogy olyan csinálni. De valószínűleg nagyon sok dolgot nem lehet másféleképpen. Nem lehet orvosnak lenni, tanárnak lenni. Hogy hentesnek is így kell -e lenni, azt nem tudom, mert egy tanár és egy orvos helyzetében jobban bele tudom képzelni magam, mint egy hentesébe, de könnyen lehetséges, hogy hentesnek se lehet másképpen lenni. Biztos. Biztos. Biztos. Mi az, amit téged foglalkoztatnám? Most nem én a mai beszélgetésünkre nem készültem különösebben, járnak össze-vissza a gondolataim, de nem muszáj most éppen azokból halászni, de ha nem mondasz semmit, akkor természetesen lesznek ötleteim. Hát... Mi az, ami publikus és téged foglalkoztat? De most nem egy ilyen szintjén. Most gondolkodom egy ilyen reggeli órá, hogy Annyi, annyi minden. Annyi, annyi minden történt az elmúlt egy hírbe, és annyi mindenről beszéltünk le, Hát tudod, mit akkor mondok neked egyet én. én. Ha nem mondtam volna, akkor elsivol Lászlóval beszélgetek, hogyha tetszik, ő beszélget velem a szó szoros vagy a szó amiben amiben nem interjú készül. Nem tudom, hogy láttad-e az élősködők a paraziták című filmet, amely nagy valószínűséggel a külföldi filmek Oskárját fogja elnyerni. Akkor a filmet. Igen. Láttam. Láttam. Nagyjából egy kétszer néztem meg a Művész moziban. Mi a Krisztával nem tudtunk szóhoz jutni utána. Tehát... Brutális. Én mondjuk, én mondjuk, ugye én minden koreai dolog figyelemmel követek. Tudom. Hát, ha már itt tartunk, akkor az elmúlt két hétnek a két élménye. Az egyik az éleskedők, nagyon, nagyon kemény. Annyit mondtam, hogy egy kicsit lett, én előférzte volna be, de, de nagyon, nagyon, nagyon izgalmas film. És rá egy hétre olvastam a a, a, egy nálam egy éve idősebb korai nőnek a regényét, ami nem olyan régen jelent meg magyarul, és az a címe: Növényevő. Egy, hó, hát, döbbentős erejű, nagyon-nagyon kemény könyv. Most megnéztem: Han Kang a, a könyvnek a szerzője. E, hihetetlen érthetlen a, a könyv. Nagy, nagyon erős, és tulajdonképpen azért hozom ezt fel, mert ugyanazt éreztem az olvasás közben, mint a filmnézések közben, hogy egy ilyen rendkívül fegyelmezett, nagyon sok elfolytás építő társadalomban van, hogyan tudnak kitörni, e, tulajdonképpen számunkra szinte indokolatlanul és érthetetlenül, mérhetetlenül mély, dolgok az emberből. Tehát, vagy hogyan tudnak kitörni olyan, olyan, olyan reakciók, amik, amik teljesen irárisak tűnnek, de mégis valahol, valahol érthetőek. Én a, fantázia, a is, én a fantázia diadalának is gondoltam a filmet, mert olyan ötletek vannak benne most független a kóriai fegyelmezetlenségtől, amelyek egészen elképesztőek. Tehát az a családmodell... A, inkább az a fegyelmezetlenség. Tessék! Az fegyelmezettség az a fegyelmezetlenség. Így, így, így. Tehát az, ahogy egyébként a család kinyírja a másik család összes ö, bejáróját, szolgálóját, ö, ö, sofőrjét, nem a szó szoros, igen, hanem a... nem szó szoros értelmében nyírja ki, igen, igen, igen. igen. Tehát a szó egzisztenciális értelmében az valami egészen páratlan ötlet. Hát, és utána az a fordulat, amikor a volt házizőtön ami kiderül, nem akarunk. Egészen elképesztő. Hát, az idem, az egészen a elképesztő. Tehát, akiről azt gondolod, hogy ő az igazán mindenben szabálykövetően korrektül eljáró, konszolidált urinő, uh, és akkor mi derül ki? Hát ez, ez nagyon na, érdekes, nagyon érdekes az, az egész világ. Kicsit hát, hogy olyan jöttem? a film, mintha álom lenne, mert egy olyan világba kalauzol, amit egyébként a saját fejed után meg annyi élettartozallattal a, a birtokodban, el se tudnál, vagy én legalábbis nem tudtam volna elképzelni. Igen. Igen. És hát nagyon jó, nagyon jó filmes eszközökkel van az egész elkészítve, tehát igaz, oda, oda látod, oda bilincsel téged. Mondom, én nekem annyit csak a megedzésem, és ezt most azok fogják érteni, akik látták a filmet, hogy én egy pár perccel fejeztem volna be a filmet, nem? Igen, akikkel akkor... láttam, ott, ott szintén elhangzott ez a kritika, valószínű, hogy lehetett volna belevágni. Mit tud a könyv? Hát nézd, ez a könyv egy, egy, egy fiatal házasságban élő, nőről szól, aki egyik illatot a másikra uh, szélsőséges vegetáljánossá válik uh -huh. egy álom miatt, és egy egészen furcsa, szürelis dolog csapát. Uh, az van a könyvnek, a magyar kiadásának az ajánlaljában, hogy kafkai világ, szerintem egyáltalán nem, tehát ez, ez nem jó hasonlat. Uh, mert az a fajta szürítás, ami ezt a könyvet jellemzi, ugyanakkor teljesen realisztikus. Tehát ugye, ha az ember az átváltozásra gondol Kafkától, ami. ami ahhoz teljesen elmosodik állam és határa, itt nem. Itt, itt pontosan tudjuk, hogy mikor álmodnak, és mikor, mikor vagyunk a valóságon. És az a baj, na no, nem baj, ez az, az a helyzet, hogy minden teljesen reálisan, reális, tűnik a könyvben. És hol a Tehát... konkludál a történet? Hát hadd nem mondja már át, ha valaki, meg elolvassa megveszélni, még egyszer mondom az Amikor az, hogy te egyébként könyvet épp... olvasol, akkor viszed magad mindenhová, vagy te hol olvasol alapvetően? Hú, ezt a képet éppen úgy olvastam, hogy elmentünk a gyerekekkel síelni és élés közben. egy, egy, egy le ledaráltam. Uh, pillanatok alatt, mert annyira lekötött lebérincsem. Úgyhogy. És most egy másik könyvet olvasok, ami nagyon meglepő számomra. Az egyik barátom ajánlotta, és, és mint én szerződt régot ismerem személyesen, így, így furcsa érzésekkel álltam neki a könyvnek. A az életvegénye Csennel Csen Kimre írta. Ez egyszerűen döbbenetesen az elején tartok a könyvnek, de de nagyon érdekes, nagyon érdekes. Tehát a 20. képforduló jelent meg, a születésen a 205. képfordulójára. Én én igazság szerint nem is gondoltam volna, hogy, hogy, hogy egy ilyen, hogy ma még lehet ilyen típusú regényt írni. Úgyhogy az a cím, hogy áldott az a bölcső az első kötetnek, a, a második. De az a, mit jelent? Faragy, hogy, az, mit gond, az mit jelent, hogy nem gondoltad volna, hogy ilyen könyvet lehet ma írni? Hát, hogy tudod, ez nagyon sok munka. Tehát egy életrajzi kötetnek a regényformában a megírása, úgyhogy az élvezhető legyen. Gondolj ilyenekre, ugye ezek nem feltétlenül a, olyan könyvek, amelyek a tanulmányok részévé fognak válni, de, de ugyanakkor nemzedékek és nemzedékek veszik elő, és olvassák el, mint volt a Dalos Sándornak az Aranyecset című könyve, ami a munkácsinak az életrajza regényes formában, hát letehetetlen könyv. Tehát igazság szerint valami hasonlóra kell gondolni, és én azt mondtam, hogy ugye elkezdtem olvasni, hogy hát a gyerekeknek nem Arany János éretve azok kéne szigorúan tanítani az iskolába egyébként és is szerintem ezt abban kéne, ezt a hihetetben éretve tanítást. Uh, hanem, ha, hanem, hanem mondjuk egy ilyen regényt elolvasta már az elején, amikor az Arany János születésének a leírása, is egy, egy, egy mini novella. Nagyon, nagyon jó. Tehát és amikor elkezdted olvasni, és jöttem volna én, és azt kérdeztem volna, hogy itt téged valójában a könyvérdéked igazán, vagy téged aranyános és is foglalkoztatott volna, és ha igen, akkor annak milyen tanújelét tudod adni, akkor a szó átvitértelmében, hiszen egyébként ilyet nem csinálunk, akkor le tudtál volna vizsgázni, mert ugye én most óhatatlanul azon gondolkodom, hogy valószínűleg olyan emberek életrajzát olvasnám el szívesen, akik a, tehát akiknek a tevékenységéhez valamilyen módon kötődöm, beleértve, hogy ebbe lehet, hogy té mert könnyen lehetséges, hogy egy élettörténetet, ha valaki jól megír, akkor az sokkal érdekesebb, mint az, amit ahhoz a személyhez kötni lehet. Tehát egyszerűen mondtam magamnak ellent két mondattól. azért én mégiscsak Magyarorszakot végeztem, és az életemből több mint két-tét tizet ezzel úgyhogy... ezt kalkuláltam, akkor amikor jó, És érdekes módon sokkal kevesebbet olvasok, mint régen, mert nagyon sok betűt fogyasztok, de azok eszék, cikkek, interjúk, a, de, de a vers az nem maradt el, tehát én rendszeresen olvasok verset, akár napközben is, csak úgy, még a parlament szartam, hogy elolvasok egy adit, vagy valamit, tehát hogy így, így mond, nem, nem mondanám azt, hogy mindennapos élmény, de, de, de hát folyamatos élmény a vers olvasás, és ebben ebbe arany is benne van. Ami is benne van, ráadásul, hát, ha már itt tartunk, ugye elmúlt egy hét eseménye pont a, a, a, a nagykörösebb voltam Arany városában, és a Arany János Baladamondó versenynek a beharagozó sajtutáig az olyan vettem részt. Én ott minden, most már hosszú évek óta két-három évente van ez a nagy orangos közép, Kártatlanicő középüskes Baladalmondó verseny. Én zsűrizek, tehát benne vagyok a zsűriben. Uh, az egy óriási nagy élmény. Én nagyon szeretem Arany János baladáit, és azt meg különösen szeretem, hogy, hogy a helytől szombathelyig uh, jönnek a székelyudva helytől szombathelyig van olyan népszerűsége annak a versenynek, hogy jönnek, jönnek a diákok, és tényleg a kárpát több mint 1100 középiskának küldik el a, a felhívást. Tehát magyarul nekem Arany irodalmi munkásságával folyamatosan folyamatos a kapcsolatom. Nem tudom, hogy hány esemély idált belőle az értemen de minden esetre érettséges könnyen le tudnék belőle. Tehát ezért itt vagy János? Persze, itt vagyok. Jó, csak egy pillanat olyan volt, hogy jelment volna. Nem, mondani. nem. nem. Tehát ezért, a, ezért mondjuk a, a regény, bár én őszintén megmondom, hogyha nem adja a kezembe az egy barátom, sőt először a feleségem olvasta, aztán most kezdtem el én. A, a, a regény ezért nekem a témája miatt is olyan külfontos, mert igazság szerint az emberi ismer pályatársakat találkozik fel az időszövetségben, de nem ismeri a munkásságokat, mert valahogy így hozta az élet, mindenkit minden nem tudsz elolvasni, most ez nekem egy ilyen nagy felfedezés, hogy, hogy egy, egy, egy kortársam, egy nálam mondjuk jó pár éve idősebb, van 63 éves most az ember, tehát a Cselenják Imrének a munkásságát, megismerettem. És aztán az különösen meglepett, ugye a könyv, akkor kinyitottam tudom, a kiadás, hogy ez a Libri-nek a sikerlistáját már nem a hány szó vezette. Tehát ezek szerint mások is szeretnek egényes azokat olvasni. Na, tehát tudom ajánlani. Botrányosan keveset olvasok valami ismeretlenokból. Nyáron szoktam sokat olvasni, és aztán ilyenkor meg... De nincs rá magyarázat, tehát ezt csak mondom neked, a tényt rögzítettem, szégyellem. A, még azt sem tudom mondani, hogy restancián van, mert ahhoz, hogy az embernek restanciája legyen. Azt, azt látom, hogy én kaptam két CD lejátszót, de az egyiket már sikerült úgy meggyűrnie valakinek. Most a stúdióban? Igen, de nem meggyűrnie, de nem ez itt van. Jó, akkor nem, betévedtem. Nem csak reggel meg valaki elállította a mikrofon. Nem, de ez, ez nem, ez, ezt, ezt a gyár rakta ide, úgyhogy most ezt visszavontam. De azért az valami egész elképesztő, hogy a 168 órának a Miskolci nőgyógyászal, vagyis, vagy a kórházigazgatóval kapcsolatos cikkét vissza kellett vonnia. Ez egy nem gészet. tudok erre a sztoriról, erről lemaradtam. Nem, nem. Akkor nem kezdek bele, tehát most nem semmi olyan történetben. Viszont ha már filmennyi tartottunk, akkor egy, egy egyetemű kadajájak. Ezt uh, a hétvégén néztem meg a Matiban. Egy, egy teljesen friss francia film decemberben hozták ki, Boldog Idők a címe. Azt néztük volna egyébként meg, de egy baráti párral voltunk moziba, és ők azt már látták. Ja, és mit mondtak? nagyon tettek? tetszett? Ah, nézzétek meg. Nagyon, nagyon jó szerintem, nagyon. Hát meg egyébként is, ugye a két, az idős házaspárt játszó két szereplő, a Fanny Ardán, és a Daniel Otoly, ez nekem a szívem közepélelő francia színészek, úgyhogy... úgyhogy hát, eh, ha már ajánl... itt tartunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy láttuk a Botrány című filmet, ami egyébként a lányomnak nem tetszett, nekünk a Krisztával tetszett, ez egy mitú történet a Fox alapítójával, és aztán, aztán voltunk... Láttam. Voltunk a Szilágyi Jánoséknál és a Szilágyi János Vidák-Györgyi házaspárnál. Az önmagában egy egészen elképesztő vendégeskedés volt, durván két hete. És ott a Szilágyi mondta, hogy van egy sorozat a Russell Crowe-val a legbotrányosabb, vagy a legharsányabb hang The Loudest Voice cimmel. Ugyanerről a történetről hét részben Uh, és én, aki egyáltalán nem vagyok sorozat evő, sorozat függő pedig végképpen nem, három nap alatt kivégeztem ezt a hét részt, és és hát nagyjából olyan voltam mint gyerekkoromban, mert gyerekkoromban és fiatal felnőttkoromban koromban volt az, hogy mindig annak a hatása alá kerültem, amit éppen olvastam, akivel éppen megismerkedtem, amilyen zenét éppen hallgattam, különös tekintettel arra, hogy ifjabb koromban ilyenkor mindig elkezdtem annak a szerzőnek elolvasni a műveit. Tehát én emlékszem, hogy amikor az Ibzentől elolvastam a pergüntöt, akkor azonnal elolvastam, vagy nyolc drámáját, és nem Ibzen volt az egyetlen, akivel ez megtörtént, csak most ő jutott az eszembe és ugyanezt tettem adott esetben Fellinivel, vagy a Bergmannal, vagy másokkal, és könyvekkel is ezt tettem, és emberekkel is, akkor hirtelen valakibe beleszerettem, nagyon gyakran előfordult hogy különböző embereket elkezdtem minden átmenet nélkül favorizálni, ezek lehettek nők, férfiak egyaránt. Ebből valami maradt az én létezésemben, de ez az intenzitás, ez, ez más irányba mutatott, és, és ezt éltem meg a sorozat láttán, beleértve, hogy nem tudtam, nem, nem, nem tudtam szabadulni attól, hogy a média hogyan tud tematizálni politikai okokból, vagy politikai okoktól függetlenül, de inkább politikai okokból, és hogy ez a tematizálás ez mennyire sikeres, és hát mindjárt az embernek eszébe jutott, hogy ennek a tematizálásnak ő saját maga önként, vagy nem önként mennyire régi. Része. Eléggé maga el de azt gondold el, hogy kétszer is előfordult velem, két csütörtöki napon, tehát mind a kettő csütörtökön történt, és ezzel visszatérek a beszélgetésünk legelejére. Ugye nekem a két legnehezebb napom a csütörtök és a péntek, akkor van a legtöbb interjúalanyom, akikre készülni kell, pénteken tévéműsorom is van, és ha már ezt a tévéműsort lehetne úgy abszolválni, hogy én egyáltalán nem készülök, hiszen annak az a című, hogy civil a pályán, és valójában ott lehetne nagyon érdekes beszélgetéseket folytatni, teljesen felkészületlenül, hiszen maguk a témák adottak, és ahhozokhoz hozzá lehet szólni más módon is, mint ahogy egyébként én nyúltam hozzá, de ebből adódóan nekem két csütörtökről péntekre való éjszakám hihetetlenül megrövidült. A két héttel ezelőtti annyira megrövidült, hogy egyáltalán nem aludtam, múlt héten pedig két órát aludtam, mert annyira intenzíven foglalkoztatott engem a nem tudom micsoda. Beleértve, hogy egyébként azért sem tudok a barátnőmnél aludni hétköznaponta, igazán, mert nekem szükségem van arra a két órára, ami a műsorom előtt van, mert akkor hangolódom rá erre a műsorra, mint valami színész, aki hétkor kezdődik a darab, de adott esetben ötkor bent van, de most rossz példát mondtam, mert színés sose voltam, de nekem mindig szükségem van erre a két órára ugye aztán baromi korán kelek, és ez a hétvégére úgy nagyjából összeáll. De a csütörtöki izgalmamra nem találtam igazi magyarázatot, mert ez korábban így nem jelentkezett sohasem. De most két egymás követő csütörtökömet emésztette föl az izgalom. Értem. Te mennyire intenzíven élsz? Hát, eléggé. Eléggé. Hát, ez... Persze változó, úgyhogy most ma reggel, amikor a kávé fele támogatom, akkor azt mondtam, hogy a francia öregszik az ember, de egyébként, tehát magyarul az intenzitás, meg az amplitúdó az talán kisebb, de hát ez van. Az ember mindent nem bírhat. De nem, nem, nem beszéltünk még művészetélményről? Persze, hajra! Ah, mert ugye mi is szoktunk beszélni arról, mit láttam, vagy mit nézünk mert színházban is voltam az elmúlt héten kétszer, és úgyhogy nem csak moziban. És mit láttam? Hát az egyik a big pontosabban a pesti színházban a a shakespeare a másik vihargyája. De veszed ha. a jegyeket, vagy kapod, mert ha hiszed, ha nem, én ma, regge is is. Én ma reggel is is. elkezdtem talózni színházak között, hogy például a héten vagy a jövő héten beesettünk valóba. Valószínűleg az ismertségem, vagy a személyi kapcsolataimmal el tudnám intézni, de én szinte kizárólag jegyeket vásárolok, és így vettem két Pintérbéla jegyet, hogy miért pont Pintérbéla, ezt meg nem mondom neked, mert én egyébként a rajongónak nem vagyok tekinthető március második felére az abba, de elmentem volna ezen a héten, is vagy a jövő héten, de sehova nem volt jegyés. Ezzel kérdezem, második vihárt, igen? Is, is, is, én veszek is, kapok is, a kérek is, ez nagyon érdekes dolog, ennek a lélektanál, mert nem egyszer volt már egy színházigazgató, azt mondta nekem, hogy hallotta, mondta az ügyelő, a nem tudom kicsoda, hogy ott voltam az előadáson is, hogy miért nem szóltam neki, miért nem kértem ilyet és aztán tényleg olyan furcsa volt nekem a járza. én emlékszem még hogy a Lázár nekünk valami, nem is tudom, a mondta, hogy ne jöjjünk vissza és ne menjünk ingyen színházon, ne én ezt meg azt mondom azt, azt, és aztán én próbáltam megmagyarázni, hogy, hogy néz, ez, ez, ennek van, van egy másik olvasata, vagy, vagy inkább úgy mondanám, hogy lélektalan, hogy, hogy hogy a színháli vezetők egy része is igény Tehát, hogy, hogy nem azért akar jegyet adni, hogy téged lekenyerezlen, hanem azt, azt akarod tudni, hogy ott vagy, hogy megnézted, hogy eljöttél, hogy megtisztelted, hogy kíváncsi voltál rá. Nem, nem, nem, nem, nem tudom, szóval így... És vágok volt Én... a rabok? Na szóval, és még visszatérve erre, tehát valamikor veszek jegyet, valamikor... Egyszer úgy kérek jegyet, hogy, úgy kérem, hogy megveszem, csak egyébként nem kapnék, csak ugye minden, minden színházban vannak tartott helyek. Akkor valamikor, ugye meg hívna a premiére, nagyon sokan hívnak, mert amikor tudok elmélek, amikor nem, akkor nem. Valamikor uh, kapok tisztelt jegyet, de nagyon változó, de most például az önként színházból fogok menni, hogy a gyerekeimtől kaptam uh, gyerekeimtől kaptunk karácsonyra jegyet. Az színházban, meg a Duma Színházban, és az erre a kettőre, mert azt, azt mondták a lányok, hogy, hogy lehet, hogy egyébként egyik előesen nézni, meg magadottól. <gül> Úgyhogy úgy, hogy így ilyen érdekes ficskák is vannak az ember életében, de örültem, örültem neki, hogy megnézzük a örkényben az anyám tyukját, mert kíváncsiak, hogy, hogy hogy milyen. Meg... De amit láttál azok ilyenek voltak? Na, hát a második kiházat láttam, ugye most nagyon ezt az elődá... nagyon dicsérték ezt az előadást. Sok, sok minden miatt voltam kíváncsi rá. a Tompa a rendezésére, azért, mert ez egy új fordítás, a Spiro fordította, egyébként szerintem nagyon jó a szöveg, Ami gondolom, hogy nem csak a Spiro-nak, neki az érdeme, a Shakespeare után másodszorban, hanem azért, mert a Vizsky a, a dramaturgen ugye a nincsen nincsen semmilyen személyes kapcsolatom, de, de a viskinek a munkásságát azt én nagyon sokra érték eleve. Úgyhogy maga a szöveganyag az, az szerintem nagyon jó, bár azt átadottuk meg, hogy, hogy, hogy igazándiból ez, ez Shakespeare-nek a gyengép darabjai közé tartozik. Tehát a drámai konfliktus hiánya és a nagyon apikus jelleg a műnek azt szerintem nagyon sokat elvesz a színházi élményből. Uh, ugyanakkor, ami jó volt, az a, az a díszlet. Tehát, ez a Szantal Csaba, ez egy fantasztikus. annyira jó díszletet csinált, Tehát, egy kortás díszlet, ennyire jó legyen. Nekem legalábbis nagyon bejött. Nagyon, nagyon kemény, nagyon, nagyon neutrális, de, de nagyon, nagyon bejött. Viszont uh, a színész az azért volt, volt, csak gondolom, miközben a kritikák pont a színész játékot Mert, ugye, csak a fiatal játszik a darabban, néhány... néhány nagy-nagy na, név mellett, mint amilyen a, a Luká Sándor az év, a többiek mind, mind a legfiatalabb korosztály. Az Ifjabb ez a Vecsé Hányiklós, mindéket hát láttam már valamilyen darabban. De szerint de sok sok, sok, sok gondom volt vele. Nem akarok mondani, de mondjuk azt, hogy egy. A színpadon sokat jelenlevő szereplők, jól játszik, az beszédhibás legyen. Tehát ezt nem értem. Hát nem értem. Mondták szellem, hogy hova tűnt a színművészetéről. Ezt, ezt egyszerűen nem értem, hogy ez hogy lehet. Hát mindegy, ez van. És a másik? A másik az egy gyerekdarab volt, azt a lányommal néztem, a kisebb lányommal néztem, meg a 13 lányom az meg a Pesti Magyar Színházban a jó. Hát azzal is, sok, azzal is sok bajom van. Nem bánom, hogy megnéztük, mert ugye mindenre... Tehát az egy ilyen modern Modern földolgozása a Pinocchio-nak, a, a, a az a kereszt sztori, én zenész darab, az a, az a kereszt uh, sztori, hogy, hogy nem fából faragja ki Gepetto pinocchio hanem Gepetto egy informatikus, aki, aki egy robotot csinál, és a... a és a robot az az, az az keréletre tehát mondjuk, hogy annyira jó sikerül a, a programozás Azért lényeg, hogy ha a szerző nem a saját korában a században írta volna meg a darabot, akkor milyen módon írta volna meg. Hát vannak, vannak, vannak Olvastam fel, a Mandinárben a decemberi írásodat, amit egyébként közöttél a Facebookon, de én most ahhoz kapcsolódva akarnám azt kérdezni, hogy az a felhorgadás, ami akkor volt, amikor ugye, de most nem akarok bonyolult lenni. Tehát, az, ami akkor felhorgadás volt, és az, hogy most erről nincsen szó, és ez nem egyedül a színházigazgató kinevezésével kapcsolatos, hanem meg annyi egyéb kérdéssel. Engem mindig foglalkoztat az, hogy valami mitől téma, és mitől szűnik meg téma lenné, én ért, meg azt is értem ezután a Fox news sorozat után, hogy van ilyen, hogy tematizálás, meg egyebek, de a belső békém, az nem ennek megfelműködik, azt a Russell Crowe nem tudja átírni, arra a Fox News nem jó, arra semmi se jó, arra csak én vagyok jó, illetve az életemben illet meg a sors. Tehát az, az a történet, ha ez egy jó kifejezés, az nyugvópontra jutott? Vagy az most miért nem téma? Nem, szerintem nem, nyugvó, nem jutott nyugvó pontra. Hát most jön a következő kör. Valahogy jön a Fekete Péter Ám titkálónak, meg kell egyezni, amit karácsonyjal, tehát nem te főplogámesterre. De akkor most miért nincsen erről szó? Tehát nem ezt tudom. azért kérdezem tőled. Én nem tudom, mert hát, ö... az biztos, hogy a, a... Az akkri én egy része teljesen indokolatlan volt is jogtalan volt. Ugyanakkor az is biztos, hogy, hogy az ilyen sietős törvényalkotási folyamatnak mindig... Jó, de én azt kérdezem tőled ennek okát. is Ezt mind értem. Most kivételesen ezeket a történeteket nem akarom kivesézni, de azt te saját magadról tudod és tudod, hogy mi alapján teszel adakta történeteket és mi alapján nem? Függetlenül attól, hogy az idő, az természetesen önmagában dolgozik, de nem mindig, tehát ugyan, nem biztos, hogy te ugyanannyi idő alatt teszel adakta dolgokat, vagy adaktává dolgokat, mint mások, illetve egyáltalán létezik, hogy, hogy ugye nekem mindig eszembe jut az a történet, amikor XY-nál 1284-ben ért véget mondjuk valakivel a történet, mert ott szerzett egy olyan sérelmet, hogy ő nála 1285 nem tud létrejönni, mert 84-nél ott megállt az élet. Tehát, hogy az ember mi alapján jut túl, miközben egyébként az élet maga egyébként ezt diktálja és ezt kívánja bizonyos dolgokon. Beleértve az, hogy éppen mi az, ami a kurrens beszéd téma, hozzátéve, hogy egyébként emberek nem úgy beszélgetnek, hogy felajánlanak négy vagy öt témát is beszélgetnek, hanem úgy beszélgetnek, ami őket foglalkoztatja, például, hogy mimo. Te azt tudod? Illetve azt tudod, hogy van, aki ezt mesterségesen tényleg befolyásolni akarja, mint ahogy egyébként azt kommunikációban az embert tapasztalja és egyébként olvassa, hogy ennek van szakirodalma, mármint, hogy ezt mesterségesen igyekeznek befolyásolni? Igen. Ja, akkor itt most hirtelen abba fogjuk hagyni, mert közben 8 óra 3 perc is lett. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Elsimo Lászlót hallották, aki Fiala Jánossal beszélgetett. Most keresek egy reklámot, megtaláltam. 8 óra múlott, 8 perccel 061-877-0877 bármilyen témában az egy hihetetlen érdekes folyamat, ami az ember reggel esik meg, beleértve, hogy egy függönyt fogok kérni majd ide, jobb oldalra. Erre rájöttem. Ez egy hosszú bonyolult történet, de be most nem kezdenék bele, de szükségesnek találtam elmondani meg. A kimondott szó aztán kötelezi az embert. Mint egy szivacs telítődőn meg vízzel, és foglalkoztat az, hogy ebben a két-két és fél órában mi mindenről essen szó. Ez sem szó. Ma 2020. január 21-e van, és kedd a pontos idő 9 perccel múlva reggel 8 óra. Ez a Kejfej Antsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Korhatáros, szigorúan 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlható. A lehetőségem 061-877-0877, hallgatók döntöttek az ismétlés este 10 órától lesz a 87.6 frekvencián. Közben az ember hallgat, mert uh, miközben meg annyi dologgal telítődöm meg, ez nem feltétlen indok ahhoz és arra, hogy ezeket egyben meg is említsem. Így aztán hallgatok, miközben arra utaltam, hogy milyen kevés az idő, és várom azt, hogy önök mit hoznak nekem képbe. 061-877-0877- Önök pedig nem telefonálnak, így miközben arra utaltam, hogy megterítődő, mint egy szivacs zene szól, amely a rádiomisorom szempontjából a csönd szinonimája. Sokszor, most nem, de akár annak is tekinthető. it. feel when time just slips téva vagyok, a, az első Mon László úrral történt beszélgetés kapcsán mondanám, hogy ahogy mondta az Arany János életrajzát, meg a, azt az életkönyvét, hogy a Toldi, a Pesti Színházba legalább 5-6 éve megy, és még a márciusi, a mosti márciusi előadásokra is egy-kettő jegy van, egyszerűen nem lehet bejutni, és nem kap, nem kap semmi körítést, hogy ha, halljanak róla az emberek. Én, én ötször láttam, annyi boldog embert láttam kijönni onnan. fiatalok, gyerekek, idősek, boldogok voltak az emberek. A másik meg a mondja szintén a Pesti Színházban, a Vecsei Hámiklossal. Én a lányommal láttam, Na, nem lehet egy jegyet kapni, láttam, de egyszerűen 25-30 percig nem tudtunk egymáshoz szólni, amikor kijöttünk a színházba. Az igazi kataltikus élmény nyújtotta mind a kettő. Színházi vagy színészi előadás előadásmódban, mindenbe, Mindenkinek csak ajánlani tudnám, és azt, hogy kapjon nagyobb nyilvánosságot. Például a Toldit így, hogy, hogy felmenni az előadást minden általános iskolába kötelezővé tenném hogy ne, ne a verset tanulják ne azt elemezzék nézzék meg ezt az előadást csodálatos benne a is, is és fantasztikus az előadás és akkor, akkor szeretnék, hogy ölejték az irodalmat Köszön köszönöm, hogy itt akartam mondani Mi köszönöm, hallás? <laughs> . <laughs> Én közben nem tagadom, levelezek, de attól még figyelek. Egyszerre csak valami megfogott engem a tekintetben, hogy miközben rengeteg dolog ö, foglalkoztat, mégis arrébb tettem, ehhez egy telefon is hozzájárult, ezt most itt hosszabban nem részletezném, ami, ami elgondolkodtatott, és arra vet rá, hogy azt kérdezzem Önöktől, hogy Önöket foglalkoztatja valami annyira, hogy azt el is mondják, beléd, ha nem, akkor nagy valószínűséggel hosszú perceken át csak zene fog szólni, ami nagy szerencse, hogy egyáltalán a Kejfej rendelkezésére áll, és nem egy olyan műsor, amelyet zeneileg más szerkeszt, vagy amiben kötelező beszélni. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Megfog, meg fogom kérdezni valamelyik Tudod, önkormányzati benne, embertől. nem értem, de nem hiszem, hogy ez a kérdez, De, ne, de, de, de, de nem, nem, nem, nem kell szabadkoznia. Én azt kérdeztem, hogy mi foglalkoztatja, ez foglalkoztatja, teljesen igaza van, hajrá! Oké, köszönöm. Szakértő a közelben 0 egy 800 Regez. Csak eszembe jutott, hogy vajon most légül diszpolgár, Demszkés, tarlós? vagy. Nem, nem nem. Hát az, az, nem, nem, hát nem, hát nem volt még azt hiszem, hogy annak az ünnepsége se volt, meg nem. Csak szó Igen, volt tehát róla. Az, az, De egyébként szó... miért, miért volt akkor róla szó, miközben annak ott aktualitása se volt, arról halvány, lila gőzöm nincs. Meg, hát mondjuk, Ez szerintem ott a választások utáni eufórikus állapot. Ez pontosan egy... ugyanaz az eufória, mint amiről a műsor elején volt szó, hogy egy tegnapi ikarusz busz nem tudom micsodán meghívta a TV, vagy az mtv egy riportere valami esti műsorban ma a karácsonyt, aki az összes programját hátrahagyva elmegy a magyar televízióba. Ugyanarról a e fáról való. E szerintem nem volt neki program, ő csak ezt mondta, hogy így egy kicsit hogy mondjam, nyomor, vagy, vagy, hogy látványosabb fokozta egy kicsit a hangulatot, ha lehetne azt mondani. Most, most nem értem, mert... amit mond. De én gondolkodtam azon, hogy a karácsony ilyen könnyen lehet tudja mondani a programot, az két dolgot jelent, vagy nem volt komoly program. Szerintem inkább az, csak ezt az egyet, Valaki azt mondja, van, hogy látványpolitizálás, én pedig azt mondtam, hogy a stílustalanságnak, a fajtus... Hát, hogy mondjam? Tehát nehéz elfelejteni azt egyébként, hogy én hányszor hívtam, és arra még csak reagálni se reagált. Van, amit ugye egy amit, amit az emberek egyfolytában talán nem kéne felhordania, de azt tudom mondani, hogy az a Karácsony Gergely, aki a, a tarlósal való küzdelmének az x-edik pillanatában mondta, hogy egyébként, hogyha neki vala, már nem tudom minek kapcsán, hogy ő hogyan rakott ki embert, vagy ügyet, vagy nem tudom micsodát, mint macskát szarni, ugye én 5 éven keresztül együttműködtem effektíve vele, mint önkormányzati vezetővel, és hát ismerem nagyjából 20 éve. Ez az a karácsony, akit én ismerek, aki így gesztus gyakorol, miközben ez nem gesztus, aki felterjeszti a tarlóst és a Demskit párban, ami ebben a formában megint egy olyan pékség, aminek semmi értelme nincs, ami önmagában persze nem elegendő ahhoz, hogy róla az ember milyen véleményt alkosson, de semmiképpen se az, mint aki egyébként azt állítja magáról, hogy ő olyan, mint aki kirak magsgát szarni. Igen, igen, ő jól látja, és valóban ez a két dolog, mint hogy egy közös tőből fakadna, Uh, és ez valószínűleg nem a karácsony akkor ezek szerint lehet, lehet. nem, szerint ez, ez a karácsony ez, ez, ez, nem, nem a, a karácsony egyébként ilyen, uh, vagy sokszor ilyen, sokszor olyan és a tanácsadók próbálnak belőle valami egységeset alkotni amit nem lehet, szerintem hirtelen felbuzdulásában cselekedte ezt és erről már nem tudták lebeszélni a tanácsadók értem hát lehet lehet, lehet. Hát akkor, akkor ez van Köszönöm szépen, ennyit szettem a magyarokat! Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem egy másik gondolatom van, hogy klíma vészhelyzet van Budapesten, és nekem minden nap lelkifutalásom van, amikor 10-el a 6-on a 11-i a 15-i és egy nyuganyagokba szívesebben mennék, második szívesebben mennék, de nem tehetem, és most nem tudom, hogy mi az a nyuganyag részhelyzet, tudatos teljes értelemben. Értem, amit mond, de most nem fogok erre semmit sem mondani, mert nem tudnék jót mondani, rosszat meg nem akarom. Értem, amit mond, függetle attól, hogy kicsit ilyen nyitott zsák, mert most, én most mit mondjak erre? Most, most magának úgy van lelkismerette, hogy lelkismeret furdalása van, vagy egyben azt is mondja, hogy nem érti pontosabban, hogy mit jelent az, hogy klímavízzhez. Igen, erről van szó. Erről van szó. Elsősorban erről Igen. Hát erre, erre nem fogok tudni válaszolni. Ez olyan, mint... Jó, most nem mondok hasonlatot. Mindig mondok valami hasonlatot, holott a dolog, amit ön mond, önmagáért beszél. Tökéletesen értem, amit mond. Egyik oldalról van egy miniszterelnök, aki nagy valószínűséggel bizonyos, én csak feltételezem bizonyos sajtóorgánumokkal megbeszéli, hogy milyen kérdést fognak föltenni, Kovács Zoltán beinti őket, mint karmester, és így létrejön gyöngyöspata és létrejön a börtön biznis történet. Más pedig egy busz átadóra elmegy az M1 riporterre. Vitába keveredik az ügyben a polgármesterrel, hogy ő tényleg meghívte a csatorna, a kenyiradó gazdája vagy sem, és egyben meghívja egy olyan műsorba, ahova úgy megy el a polgármester, hogy közben másra volt ideje. Ezt a két történetet szerettem volna egymás mellé rakni, és azt szeretném mondani, egyik sem. Sem Orbán Viktor, és a kérdésekre adott válasz sem Karácsony Gergely és az M1 riportere. Egyik sem. És ha választanom kéne, hogy melyik inkább, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy nagyon egyik sem. Nincs különbség a kettő között az én szememben. Miközben kejfejancsi legyen a talpán, amelyik ezt egymás mellé tudja helyezni, de ez egy kejfejancsi a talpán, ami önmagában szókép szavar. 061 0877 061-877-0877 Nem túl aktívak, de tudomásul veszem. És ha nem veszem tudomásul, akkor sincs más. Nem bántam meg azt, hogy abból a rengeteg dologból, ami a fejemben van, más nem hoztam elő. Igen, tényleg nagyon foglalkoztat, hogy azon a kormányinfón ez a két téma hogyan született meg, miközben ez a két téma nem született volna meg, és nagyon foglalkoztat az, hogy miközben én üptre hívtam Karácsony Gergelyt, ami hozzájutott. Hogy megy el az m 1 Mennyivel fontosabb neki az M1, mint az, hogy egyáltalán visszajelezzen, hogy ide többet nem jön. Ezt a témát nem jelenítettem volna meg, hogyha ez a bizonyos történet nem jött volna létre. és legyen teljesen nyilvánvaló az önök számára, hogy ez nem egy hihúsági történet. Lehetne az, de nem az. Ha valami, akkor szakmai, ha még inkább, akkor emberi. Nem hiszem, hogy ennek volna nagy jelentősége, de másodpercekre van attól Karácsony Gergely, tudja, mint Magyarország, amely vagy a Fidesz, mint amely majdnem kilépett a néppártból, hogy végleg elveszítsen a karácsony. Tehát, hogy ha szembe jön, akkor is azt mondjam neki, hogy szia, és amikor megáll, ne álljak meg. Jó reggelt. Jó reggelt, meg én vagyok. Ezt, a mi azért szeretjük, amit mondott az előbb, hogy azért, mert kell, kell jön a Tapán. Maradjon meg nekünk. A Köszönöm, hogy hívott. 061-877-0877 <S takeaways> Jövő héten kedden lesz Fűrjes Balázs, 8 órától. 061 877 0877, aztán rövidesen Feri volt neves Gábor. Nem neves, hanem neves Gábor. hírnek tűnik, de nem teljesen az megalapították a Budapest fejlesztési központot a kormány Budapest politika szakmai műhelyét, amelynek Vitézi Dávid volt bkk vezér lesz a vezérigazgatója. Közölt az MT-vel Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Füries Balázs a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár A BFK feladata többek között az lesz, hogy közreműködjön a városvezetésben, a közlekedés tervezésben, a várostervezésben, az önkormányzatokkal való együttműködés, a fővárosi közfejlesztések tanácsadó támogatás és részben döntéseinek végrehajtása. És ugye mindez annak örvén, ármány és egyáltalán, hogy nemrégen arról volt szó, hogy nem tervezi átvenni a Budapesti Közlekedési Központ vezetését, mert Budapest közlekedési problémái sokkal súlyosabbak annál, mint ahogy azt az elmúlt években véglegesen legyengült BKK csupán egy vezetőváltással megoldhatná, de a BFK vezérigazgatósága úgy látszik az egy másik tészta. 061-877-0877 először Kérdezni, ha esetleg a, a zuglói polgármesterel beszél. Zuglóban... már. De könyörgöm, ön is kérdezhet tőle, akkor... Miért? Mikor lesz ő? Pént, legközelebb két hét múlva, mert most Tó Csaba lesz, ha. jövő héten pénteken ismét Horváth ha. Csaba lesz. Akkor elteszem a dinakért. Helyes. Köszönöm szépen. Én Köszönöm. is. 061-877-0877 másodszor. 061 egy senki többet lehet? A vonalban Nemes Gábor lukra futott a Bloomberg, vagy neki más információi voltak, vagy ilyen gyorsan változik a világ, hogy most akkor elkészült-e a három bölcseknek a jelentése, vagy nem készült el, vagy az ember ugye azt tanulta, hogy két helyről is kell ellenőrizni az információkat ahhoz, hogy az ember azt közreadja, vagy mit kezdjünk ezzel az egésszel, amely ugye a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatos? Hát én azt hiszem, hogy ez a bölcsek tanácsa, ez fontos, de ez inkább egy, egy, egy ilyen köntös az ügyön. Tehát nem a, nem a három bölcs dönti el. Nyilvánvalóan ezt a, a Pártok, és azon belül is a tagpártok stratégialak fontos vezetői döntéken. Jó, de a Bloomberg azt is mondta, hogy nem lesz téma majd Zágrában, és most meg nem lehet Mással tudni. Mással konzultált. Hát ez, ez úgy van, hogy, hogy egy újságíró oda megy egy politikushoz, vagy, vagy hivatalnokhoz, vagy forráshoz, és túl egy információt, és utána azt ő személyesen szerette meg ezt az információt, ő ott te, ez te ilyen hírszerző voltál valaha? Mert arra nem emlékszem, hogy nagyon foglalkoztál volna ilyennel. Te nem voltál ilyen. Nem, nem, nem. Ezt embere válogatja? Hát embere válogatja, meg, meg igen. Ugye van az újságíró, aki, aki elsősorban tudósít, és elsősorban a tényekről számol. és aztán van az, akinek aki ilyen hazabölcse, vagy, vagy elemző, vagy vagy írsz ezőt, ahogy vettük. Tehát, aki háttérinformációkból próbál őt rakni, én soha nem voltam az, akinek nagyon, nagyon jó személyes kapcsolata volt, nagyon fontos emberek. Nemes Gábor beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. A te megítélésed szerint már eldölt, vagy még nem dölt el ez a néppárti tagság? Itt hát, csak jósolni tudom, Nyilvános információkat ismerek, nagyjából ugyanazokat, amelyeket a többiek is, akik a hallgatók is, meg a többi kolléga is. Én azt hiszem, hogy, hogy igen, hogy úgy néz ki, hogy ki fog, ki fog esni a Fidesz a és ez mikor De fog, nem, mi? ezt nem tudom bizonyítani, tehát senkivel nem beszéltem, ez egyszerűen az én, én megérzésem. Valójában az az, az idő, a... amit erre rendelkezésre adott a néppárt, és ebbe belement a Fidesz, ez mihez kell? Hát elősorban ahhoz kellett, hogy megválaszták a bizottságot. Ugye tehát eh, addig, addig mindenki körüludvarolt mindenkit, ameddig arról volt szó, hogy fondel elején meg kell választani, Meg a bizottságot, az Európai Bizottságot, tehát ez megtörtént. Na most még mindig fontosak persze a többségek, de például most mondok egy ilyen tényezőt, ami, ami korábban nem volt ennyire uh, nyilvánvaló. Itt van ez az egész zöld projekt, az Európai Unió zöld projekt. Most ebben nyilvánvalóan a, a zöldek, azok vezető szerepet szeretnének játszani, és ennyiben, ha úgy tetszik, ők is részei már valamilyen szinten annak a bizonyos, hát, ha nem is kormányzó többségnek, de, de a, a politikát kialakító többségnek. Na most... E ha ez így van, akkor nem olyan fontos, hogy, hogy a, a Fidesznek a képviselői ott mit mondanak, vagy mit nem mondanak. Arról nem is beszéljünk, az is elképzelhető, hogy a Fidesz kizárják a néppártból, de valamilyen furcsa módon ottan fognak ücsörögni a, a frakcióba. Én még ezt sem tartom kizált. Már mit, mit? Hát, hogy a, a, a frakcióba azért úgy bent lesznek. Hát végül is, ö, ahhoz, hogy kilépett frakció... Milyen frakcióban lesznek bent? Az Európai Parlament néppárti frakció nem nagy a valószínűsége, de még ez is elképzelhető. De milyen azután, hogy kizárják őket? Igen, igen. Hát őket kizárják a pártcsaládból, de ettől még a, a... Hát van egy csomó olyan frakció, ahol egyáltalán nincs pártcsalád. A frakció úgy összeáll. A, képviselők, a képviselőket nem köti az, hogy az ő pártjaik, Valamilyen más fórumon milyen döntést hoznak. Csak ezt akarom mondani. Tehát, ez de ez nem a frakció nincs, nincs jelent, az olyan azt jelenti, hogy Ugyanúgy fog szavazni, de attól a frakciónak effektíve tagjai maradnak? Maradhat. De ez kidönti. Hát el. Nézzük meg a többi frakciót. Hát nézzük meg a többi frakciót. A többi frakció, a legtöbb frakciónak nincs. A, a szocialistáknak, a néppártnak, a liberálisoknak azoknak van egy, egy ilyen szervezetük tehát párt szinten is, európai, európai szinten is van nekik szervezetük. De például, ha jól látom ma, vagy mostanában megy Indonéziába Orbán Viktor, aki a kereszténydemokrata pártoknak, amelyeknek egy nagy része a néppártban van, egy árnyék egy, egy, egy vagy ernyőszervezetében van, Aminek semmi közelhez. Ezért, én ki, frakciók... kizárják őket, azért más példa van arra, hogy valakit kizárnak, és közben egy ilyen frakciónak a tagjai maradnak? Nem, hát van, van egy csomó olyan frakció, ami eleve nem pártcsaládokra épül. Tehát például a konzervatívoknál, ott, ugye az európai konzervatívoknál, ott, ott, ott aztán tényleg egy teljes vegyes felvágott van, Ahova, akit ahova bevesznek, ott van. Ha például a liberálisokhoz be akarta ö, társulni a, a, az öt csillag, ez nem sikerült. De, ö, de ettől még nem biztos, hogy a liberális internacionálnak is tagja lettek volna. Tehát az, hogy valaki egy parlamentben melyik frakcióba ül, az nem jelenti azt, hogy egy másik fórumon az Európai Néppárt fórumán, szintérészet. Általában így van, de nem kötelező. Azt mondják, hogy ennek azért van jelentősége. Hát hogy ne lenne, persze, hogy van. Hát ugye, például azért, mert a néppárt, van a legnagyobb frakció, és még egy, még egy szempontból van jelentősége. Szóval a, a dolgoknak a lényege mindig a történetükben van. Azért a fidesz mindenki úgy emlékezik, mint amelyik a liberálisoknál kezdte, ugye Orbán Viktor a liberális párt, nemzetközi liberális internacionál alelnöke volt, együtt voltak egyébként, ez érdekes, az SZT-hez. -e. Tehát két liberális párt volt, a magyar liberális párt volt ebben a frakcióban, akkor átültek, és már az egy nagyon nagy, hogy mondjam, hát váltás volt, átültek a néppárthoz. És aztán most hirtelen elkezdenek valamilyen más frakció felé orientálódni, amely nagyon-nagyon jobbra állett ezektől a középpártoktól. Most ez önmagában elképzelhető, ez, ez, ez normális dolog, már úgy értem, hogy technikailag végrehajtható. Tehát azért azon elgondolkodik egy, egy európai politikus, vagy elgondolkoznak az európai politikusok, vagy egyáltalán a, a társadalom, hogy... Hát milyen, milyen párt az, amelyik fogja magát, és, és e, tulajdonképpen csak egy dolog fontos számára, hogy hatalma maradjon, minden egyéb elv, vagy, vagy, vagy alapelv, vagy irányzat, vagy politikai irányzat, az másodlagos. Azért ez tudni, hogy végig kormányzó pártról van szó, ezt ne feledjük el. Tehát nagyon, nagyon furcsa figurává válik azért ezáltal a Fidesz, aminek persze a napi politikai életben nem biztos, hogy rögtön van hatása, de, de azért, azért ez, ez nem, egy, nem egy komoly cég. Tehát ez, ez, amikor azt mondják, hogy, hogy autokrata meg, meg, meg ilyen furcsa, nem igazán demokratikus rendszer, liberális rendszer, akkor ezek ilyen, ilyen ezek lózungok. De amikor, amikor azt mondják, hogy Na ez az a párt, amelyik honit van, unot van, most éppen eh, erre tendel, most éppen arra tendel, most éppen az oroszok felé, most éppen a törökök felé, most éppen a kínaiak felé, akkor azért ez az egy más kategória. Én nem mondom, hogy ennek a napi politikába azonnal hatása van. De, de mindenképpen azért ez, ez egy, egy olyan imázsváltás, vagy, az, vagy egy, egy amúgy is rossz imázsnak a megerősítés. De látható módon ennek olyan nagyon nagy jelentőséget a Fidesz nem tulajdonít, Tehát az, hogy megijedtek volna attól, ami ezzel együtt járhat, az nem tűnik fogalkoztatni őket. És nem, azért ez is elgondol, elgondolkodt engem. Nem, de én szerintem, szerintem nem, mert ez egy, egy egész szerűen egy ilyen Költséghatékonyság számításán nem tudom, egy tehát Ezt Nem tudom eldönteni. Tehát azt tudom neked mondani, hogy van olyan helyzet leírás, amit én tökéletesen elfogadok tőled, de az, hogy amikor leírod annak az illetőnek, tehát azon belülre haladhatolunk, halad, ott már vagy ő beszél, vagy mást szívesen meghallgatok, de azzal nem tudok mit kezdeni, mert ilyenféle képzeteim nekem is vannak, de ő saját magának kéne beszélnie. Ő meg nem beszél, lehet, hogy amit mond, azt nem minden vonatkozásban hiszem el, de én nem tudok helyette beszélni. És más tud beszélni. És azt sem tudom, hogy Azt se tudom, hogy ez valami dermedtsége, tehát tudod, olyan, mint ami egyszer elindul, és aztán már megállítani nem lehet, és valójában, ha ebből valaki menet közben ki akar szállni, akkor az már lehetetlenség, mert, mert ma viszi magával az egésznek a tehetetlensége. Nem tudom megítélni, az egész baromira nem foglalkoztatna, ha egyébként nem érinteni közvetve-közvetlen az országot is, hiszen ez nem a Fidesz belügye. Ez igaz, én É, és, és én nincs akarok spekulálni, pont most ellent mondtam egy kicsit annak, amit a nem, nem mondtál ellen. kérdésedben mondtál, hogy, hogy én nem a spekulációs és, és e, e, háttérinformációk és, és elemzéseknek a mestere vagyok, de azért azt, az azért szerintem egy alapszempont, és azért ennyit le lehet szűrni a nem tudom hány éves tapasztalatból, hogy a, a, a Fidesz és Orbán Viktor számára egy dolog elképzelhetetlen, hogy ő visszakozzon, vagy, vagy nyilvánosan visszakozzon, hogy ő nyilvánosan ö, az behúzza a farkát, hogy ő azt mondja, hogy na jó, hát ezt, ezt elnéztünk, ezt vesztettük, ez, ez itt nem stimmel. Tehát ez a fajta gondolkodásmód, vagy ez a fajta föllépés, vagy, vagy magát önmagát ilyen formában bemutatása, ez a számára elképzelhetetlen. És ugye most a néppárttal a konfliktus egy olyan pontra jutott, amikor valami ilyet kéne tenni ahhoz, hogy benn maradjon. Legalábbis úgy néz ki most. Ettől függetlenül soha mindig minden másképpen történik, ez, ez egy alapszabály a politikában. Lehet, hogy minden tényleg egész másképp lesz, és amiről mi ma beszélünk, az egyen. Sokszor nem tagadom, hogy tájékozatlan vagyok, legalább akkor nem mutatom magamat olyannak, másnak. A Donald Tusk honnan jön pártilag? Hát a, a, a, a az állampolgári Bizottság volt. Tehát ez egy, ez egy, ez egy abszolút középpárt, amikor szét. De az, az most a Lengyelország, pártsz, igen? Az most Lengyelországban hol Ez van? egy jobb oldali, ez egy középjobb, ez egy néppárt. És most mi van vele? Hát most ő a néppárt. Nem, nem, nem, nem, Aval a, párta, a, a, párta a párt a lengyelországi párt. Az a párt, hát az továbbra is, továbbra is elven vártó párt lehetne, de nyilvánvalóan csak akkor, hogyha összefog olyanokkal, akikkel nem szívesen fog nyilván össze. Nagyjából ugyanaz az ábra egy kicsit most így pártpolitikailag, mint, mint Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy Lengyelországban a lengyel politika alapvetően egészen más. Tehát a lengyel politika sokkal aktívabb, sokkal több az aktív szereplő benne. Ö, ö, ott bármilyen tekintélyuralom, vagy, vagy ö, akármi előáll, ott arra mindig számítani lehet, hogy egy-egy. Hogy lengyel az, most akár politikus, akár egy állampolgár, az nagyon ritkán hunyászkodik meg. Tehát a lengyelek megszokták, hogy ők, ők keményen politizálnak, keményen föllépnek bárkivel szemben. Nem nagyon valószínű, tehát ebből a szempontból még akkor se, hogyha ha jobbra tolódik, hogyha a, a populist irányba megy el, nem tudom milyen irányba megy el, akkor se képzelhető el, olyan egypólúság Lengyelországban, mint Magyarországon. Ettől még simán megnyerhetik a választást. Már úgy értem, a Kacsinszki is. Mi az, amit téged foglalkoztat, és amiről szívesen beszélsz? Mert most nekem eszembe jutottak a különböző dolgok, de azok tisztára olyan, mint hogyha az ember csak azért beszélne róla, mert valamiről beszélni kell. Ezzel a néppárt ezt foglalkoztatott, tényleg. Tehát ez ott, ott van valahol horizonta, de most hazudnék, ha azt mondanám, hogy valamiről kötelező módon. Uh, akar vele beszélgetni. Igen, most azt kell mondjam, ez a, ez a néppárt, ez érdekes, ugye én ebben uh, még mindig egy kicsit brüsszeli tudósítanak a kézre magam, most ennek most nagyon kéne, hogy ért foglalkoztasson, és annyira nem, Tehát annyira nem, font, nem tartom fontosnak. Két dolog az, amit, ami az utóbbi napokban hát tényleg Tehát Az egyik, hogy ez most már lassan egy ilyen kicsit ilyen függőség is, követem ezt az egész Trump uh, impeachment folyamatot, és nézek, nézem a, a te, az amerikai tévékben ezeket, és, és, és egyszerűen egy, olyan, mint egy szórakoztató ilyen, ilyen szappanopera. A másik pedig az, ami, ami, ami mégis viszonylag kevés visszangot keltett Magyarországon, pedig úgy érzem, hogy egy, egy, egy alapvető dolog, hogy a miniszterelnök és a kormány uh, nyilv, nyíltan és kimondva szembefordult bírósági döntésekkel. Ez, ez azért egy, egy olyan dolog, és ezen gondolkoztam el, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy Kínában a demokrácia felfogás egész más, mint Európában, Kínának egész más a társadalmi fölépítése. Kínától elvárni azt a fajta demokráciát, demokrácia minimumot, amit Európában vagy nyugat a nyugati kultúrákban szokásos, ez nem lehet. De úgy látszik, ez, ez nem csak Kínára áll, hanem Magyarországra is, mert egy csomó olyan országot ismerek, ahol ez független attól, hogy a kormány jobboldali, baloldali, öm, populista, nem populista, ez elképzelhetetlen. Tehát az, hogy, a, hogy azt mondja egy kormány, hogy nem hajtom végre a bíróság döntést Uh, és nem um, úgy elsúnyogja, én, hanem én is, nézem, a én, én is nézem időnként ezt az impeachment eljárást. A másik az sokkal mélyebben foglalkoztat, az nagyon mélyen foglalkoztat, annyira mélyen, hogy nem is nagyon tudok mit mondani, mert alapvetően azt élem meg, hogy valami bekövetkezhet úgy, Miközben az ember azt gondolja, hogy nyilvánvalóan az erősebb győz, de például az én hallgatóim, akik ahhoz elég jelesen vannak, hogy a hangjukat tudják hallatni, ebben a rádió műsorban, ez ügyben egyáltalán nem hallatták a hangjukat. Egyáltalán. Na jó, most én pont, pont ezt akarom mondani, hogy nem fejeztem be a gondot, mert ott kezdtem, hogy ugye Kínának más a demokrácia, a felfogása a kínai társadalom más, sokkal inkább a hagyományokra épül, és, és euh, én, én éltem Kínában, emlékszem rá, hogy bizonyos dolgokat ők nem értenek, vagy legalábbis eddig nem értettek, nyilván a az a társadalom, hogy gyorsan fejlődik. De úgy tűnik, hogy a magyar társadalomban is ez, ez elfogadható, mert én, engem most nem is az lett meg, vagy nem az érdekel, hogy euh, mit mond a kormány, vagy mit mond a Orbán, hanem hogy a magyar társadalom úgy látszik, ezt lenyeli. Tehát a magyar társadalom demokrácia, vagy akármilyen felfogása, vagy érettsége, vagy én nem is tudom, milyen szellemi állapota, vagy érzelmi állapota, vagy jogi állapota, nem olyan, mint a. Mint nem az tudom, Gábor, ebben, ebben nem vagyok benne biztos, hogy ez demokrácia a felfogása. Könnyen lehet ebbe az irányba elmenni, nem tudom. Nem tudom. A demokrácia, mindegy, a társadalom én Csak azt akarom mondani, hogy számomra, számomra fontosabb, az, hogy a magyar társadalom hogyan reagál egy ilyenre, mint, mint maga a tény, hogy, hogy most a kormány Jó, de csinálja, Gábor, nem De végig, ez annyira így van, hogy <coughs> ugye nálunk egy jelentős köztémává vált az, amit durván másfél hete Pokorni Zoltán egy 75 éve es ezelőtti esemény kapcsán mondott, amelyhez részint közvetlen, illetve közvetlenül lehetett a nagyapját sorolni. Én ebből a történetből ezt a részt meghagytam, de arról beszéltem, hogy közben van egy emlékmű, amin ott van, a nagyapjának a neve, és azt kérdeztem az emberektől, hogy ez normális-e, miközben odáig nem mertem elmenni, hogy azt mondjam, hogy felszólítom valamelyik hallgatómat, hogy azt onnan vegye le, belejött, vagy miért kéne felszólítani bárkit, én magam is megtehetném. Um, és elgondolkodtam azon, hogy egy húsz évvel ezelőtti én nem vajon mit cselekedett volna. Az, hogy közben mi történt, az ha követed a sajtót, akkor megtalálod, de azt kell, hogy mondjam, hogy az az értelmiség, amihez én szerettem volna magamat sorolni, megelégedett, vagy nem elégedett meg, de azon a szinten maradt, ahol egyébként jónak, rossznak találta ezt a beszédet, és ezt elemezte, de azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket ezzel párhuzamosan, vagy az sem biztos, hogy ez a jó meghatározás, hogy párhuzamosan, mi is, hogy párhuzamos meg kell tenni. Időnként ezt beposztoltam különböző vitákba, ezzel kapcsolatos visszhang tízes skálán egy nagyon kemény egyes volt, ami minimálisan se e, bizonytalanított el, de azért jelentősen elcsodálkoztam rajta. Tehát mint hogyha egyébként valami büdös lenne a lakásban, de az, hogy az, ami büdös, e, azt megszüntessék, mert effektíve ki lehet vinni azt, ami büdös, az senkit nem foglalkoztat, de a büdös való viszonyulás nagyon. E, és ezt élem meg azzal kapcsolatban is, tehát abban kapcsolatban, amit te mondasz. Ott ugye sokkal nehezebb tevülegesen cselekedni, mint ott, ahol egyébként büdös van, vagy ahol egy nevet effektíve el lehet valamilyen szerszámmal, de van valamiféle tehetetlenség, amire én nem találok magyarázatot, és azért is igyekszem nem túlmozgásos lenni, mert aztán a túlmozgásosságnak lesz egy olyan reakciója, amit én nem akarok, hiszen nem a túlmozgásosságra akarom felhívni a figyelmet, hanem arra, amit a túlmozgásommal szeretnék mások számára megmutatni. Jó, igen. Nekem ezzel kapcsolatban van egy, van egy, egy megérzésem, vagy, vagy feltételésem, Sohasem az érdekes most a mostani, mi kettő mostani beszélgetéséből, meg a szintjén, hogy mit tesz a kormány, vagy mit tesz a politika, vagy a pártok, hanem hogy ugye most a társadalom állapotáról beszél. És a magyar társadalom állapotában valószínűleg hatalmas szerepet játszik az két dolog. Az egyik, hogy soha nem beszéltek ki egy csomó dolgot, nem vittek végig. Se, ugye mindig trianon szokták fölhozni, meg a holokausztot, meg a, meg a, a, a ö, szocialista időszak alatti mindenfajta atrocitásokat, vagy nem atrocitásokat, ki hogy illeszkedett be mindegyik. Ki hogy illeszkedett be horti rendszerbe, ki hogy illeszkedett be a, a, a nyilas rendszerbe, ki hogy illeszkedett be a 50-es évekbe, 60-as és a, többi, és a többi. erről nem beszélünk. Nem, nem, nincs egy, nincs egy, egyfajta valami, legalább még összecsapás sincs, hanem mindenki mondja a maga, tartja a maga kis megemlékezését a maga kis saját bugorétyában. Ez az egyik. A másik, hogy az a réteg, vagy az a korosztály, vagy, vagy azok az emberek, akik ezt, mint ahogy Németországban megtették, ugye a 68-as, a 68-as diány, indíthatná, és most tudatosan nem politika, nem társadalmi Folyamatokról beszélek. Ez. Lehet, hogy éppen már külföldön van. Lehet, nem tudom, Gábor, ez az azokat... ennyire nem bonyolult. Az a kormányinfo, ahol a miniszterelnök úr Gyöngyös Patáról beszélt, azt egy olyan orgánumnak adta, amely orgánum után még lehetett kérdezni. Az a sajtó, amelyhez én de facto tartozom, de minden vonatkozásban, vagy nagyon sokszor megkülönböztetem magam tőlük, és akkor, ha tetszik, elmegyek balneológusnak, vagy nyulásznak, vagy bárkinek, aki mikrofon mögött ül, de nem szakmabelie azoknak, akik ott voltak. Gábor, ott akkor senki nem kérte számon a miniszterelnökön azt, amit egyébként egy óra múlva harsogva feltüntettek az interneten. Sem azt, hogy hogyan gondolja azt, hogy a börtönben lévőknek is vannak emberi jogaik, sem pedig azt, hogy egy bírósági ítéletet nem kell figyelembe venni. Ott a hvg.hu úgy kérdezett, hogy a kérdezésébe talán utolsóként egy pillanatig se gondolta kalkulálni azt, hogy egy előzőekben elhangzottakra reagáljon. Én azt gondolom, figyelj, én nem tudom, hogy viselkedtem volna ott, tehát most nem fogok úgy viselkedni. De türem, türem, Tehát Te is elmondod a magadét. Én azt tudom neked mondani, hogy van itt, és ez nem, ez, ez, ezt ez, én most szándékosan lehetne mondani gyávaságnak, lehet mondani bátorságnak, lehet mondani tudatlanságnak, lehet mondani tudatosságnak. Nem tudom, nem akarok szándékosan valamit választani azt tudom mondani, hogy elhatárolom magam tőle, vívom a magam kis harcait annak érdekében, hogy azt az, érték, azt az értékrendszert, amit képviselek, abban a magam módján többé-kevésbé harmonikusan tudjak élni, abban a reményben, hogy amit így sugárzok, beleértve a veled való beszélgetés is, annak legyen egy olyan hallgatói köre, amelyik ezt azért választja, mert ő is ezeket a preferenciákat vagy diszpreferenciákat vallja. Két héttel ezelőtt a civil a pályán felvételénél olyan hangosan üvöltöttem a sminkben, hogy kibeszéljem magamból ezt a feszültséget, hogy ez elmondhatatlan volt, mert. Egész egyszerűen azok az emberek, akik másfél órával később felvilágosultan írnak valamiről, birkamódján, nem birkamódján, tudatlanul, megszégyenülve, megszeppenve a miniszterelnök szemétől, nem tudom mi a megfelelő kifejezés, eszükbe se jut erre rákérdezni, nem tudok vele mit kezdeni. Én Na ezt most, egy eh, humán faktornak tudom be, aztán rövidesen el kell, hogy köszönjek tőled, de figyelek. Jó, lehet. csak eh, most valaki olyannal beszélt, aki, aki ezt megtette, ott mire ment vele. De nagyon is tudom, hogy... de nagy... már csak azért Én is egyszer... nagyon jól tudom, mert hogy mi egyébként arról külön beszélgettünk. Hát már hogy ne emlékeznék rá? Hogy ne nem emlékeznék most, most, rá? Nem arra, most nem arról van szó, amit a, amikor számon kértem, hogy hol van a, a népszabadság tudóság, de nem, hanem egyszer, amikor lehazárulott a a, oh, igen igen nemzetsz, szóval hanem valami nem tudom, milyen szót halták hazaáról a nemzetbiztonsági ö, kockázat. Valami ilyesmit mondott a, a mindenfajta szervezetekre, és akkor fölítam a figyelmét, hogy ilyet Magyarországon kizárólag egy bíróság mondhat ki, hogy, hogy tehát egy, ő, mint, ő mint miniszterelnök nem beszett. Most ez. Ez magától értetődik egy, egy, egy nyugati médiaközegbe, de ettől még nem változik meg semmi. Tehát attól én nem akarom túlbecsülni, meg lebecsülni se az újságírók szerepét. De valószínűleg azért az újságíró abban a pillanatban úgy viselkedett, mint a magyar társadalom egészen. Én rosszul viselkedett, jó, ezt elfogadom. De. De akkor ne, a, akkor a ne olyan... világos, Figyelj, a nép nem világosodott úgy, meg másfél órával később, mint a sajtó. Itt szóval ez az egész úgy nem stimmel, ahogy van. Itt el kell, hogy köszönjek, mert közben 9 óra, 4 perc lett, de ez úgy nem stimmel, ahogy van, de meghagyom az utolsó szójogát neked. Nincs ez hozzáfűzni valóm. valóban, amikor amit, akkor lehet, ö, szóvá kell mindent tenni, és föl kell lépni de ö, nem, nincsenek illúzióim, szóval én nem Meggyenek. hiszem, hogy a dolgok a sajtó értekezeten dőlnek. Nem, én ezt nem állítottam. Szia Gábor. nem gondolnám, hogy a sajtó értekezeten dőlnek. Jó. Jó reggelt, a hallgató az időjárás felül érdeklődik, mert ugye a hírekben az szerepel, hogy idő van. Beadhatlak még egy percre? Mi ebből az igaz? Hát, ha azt kérdezett, hogy balsáról mi van itt, esik az eső, és megnyugodott egy kicsit, valóban iszonyú szeles volt az utóbbi két nap, és valóban, ugye Spanyolország nagyon nagy, tehát vannak Jó, de helyek, arról az, hogy 12 méteres hullámok, lezárt központok. Igen, igen, igen, igen. Igen, van ilyen. De ö, szóval, ami Galíciában van az Atlanti-óceán partján, vagy ami mondjuk az ország közepén van, vagy ami, ami Barcelonában van az, az, az, az két külön világ, vagy sok-sok külön világ. Tehát, Jó, de azért azért nyugtass meg, hogyha Netán vélete elárasztaná Barcelonát a víz, akkor nem a néppárti tagságról beszélnénk, hanem arról, hogy ez mi ez a helyzet. Jó, rendben van. Ez Jó, nagyon szépen köszönöm. Csak a valóságérzékelésről. Amikor éget Barcelona, akkor is erről beszélünk. Oké, okay, rendben van, köszönöm szépen. 061-877-0877 Amennyiben nem mutatnak a műsor iránt érdeklődést, ami onnan derülként nem telefonálnak, úgy rövidetsen indítom a zárózenét. Amit az érzéketlenségről mondtál, beszélgettél Nemes Gáborral az előbb a sajtóval kapcsolatban. Igen. Kettőt hat mondjak neked, az egyik a civilapályán, amikor a Zanesvik azt mondta, hogy az isten almai lassan örülnek tudom, amikor felvettettek, hogy hát ez már november óta téma, ugye ez a pokordi népvelétele. Úgy ugye nem ez volt a legfőbb probléma, ő, ő ott úgy beszélt valamilyen coming ami effektíven nincs meg, tehát... Uh, azért, isten, azért, de most hát ennek kapcsán mondta, ezt hát most kimondtam a pokordi miatt, mondtam, amikor mondtad neki, hogy ez már november óta napi van, és mondta, hogy isten almai lassan örülnek. hát ezen én kiakadtam, hogy azért két hóra nem. az a másik, a vágó isten, nem tudom, ha adott tegnap a bolgárnál, nem hogy aki, aki kerületi kép, aki képviselő a vágó a 12. kerületben, és a bolgár mondta el neki, hogy már levették ezt a részsíkot. Hát szóval egyszer hihetetlen, hogy, hogy mintha nem is érdekelnék szóval ezt. Ez tényleg igazot, hogy mondtad, hogy ez az hogy ez kiborít, engem is kiborít, nem, azért, nem, azért nem, nem, nem, nem, Én nem ezt mondtam, Péter. Én azt mondtam, hogy a magas értelmiség egy olyan szellemi vitát folytat valamiről, hogy közben megfeledkezik valami praktikus dologról, ami engem annyira elkezd bosszantani, hogy az értelmiségi témát lassan el is felejtem, hanem azt mondtam, hogy ott van valami izé, azzal kéne valamit kezdünk. Kezdeni. Tehát egész egyszerűen praktikussá válok én, aki egyébként alapvetően nem vagyok praktikus ember. Hát, tehát téged foglalkoztak, foglalkoznak ami ami őket tényleg százszorosan foglalkoznak. De e ellenén. ebben az az érdekes, de hogy ez valójában engem tehát engem az kezd el foglalkoztatni, hogy hogy létezik az, hogy ami engem foglalkoztat, őket nem foglalkoztatja. Türelem, türelem. Mert hogy ami egyébként őket foglalkoztatja, az engem is foglalkoztat, de ami engem foglalkoztat, az őket annyira nem foglalkoztatja, hogy amikor én valamit föltüntetek az ő vitájukban, akkor azon úgy lépnek túl, mint hogyha azt én föl se tüntetném, és azt látom, hogy az, a, az orgánumok is e, ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, és ezen azért úgy elkezdek csodálkozni. Hát természetesen foglalkoztat a kérdés, hogy ez miért van így, de, de, de hát gyűlőre még nem jutottam. Na, beleértve, további, be, nem be, nem beleértve nem hogy ami, ami tekintetben a legfontosabb, az az, az hogy a polgármestert foglalkoztatta ez az egész annyira, mint ahogy a, a, a tüske a bőr alatt, hogy megtette azt, amivel kapcsolatban egyébként közleményt nem adott volna ki, hogyha a Kejfej Jancsi ezzel kapcsolatban nem teszi le olyan határozottan a voksát, az gyakorlatilag a Kejfej Jancsi kapta meg azt a közleményt, egy rádióműsor kapta, amely nagyon fontos, hogy ezután semmilyen diadalérzést nem érzett, semmiféle büszkeség nincsen, ez nem egy teljesítmény a részünkről, bárki is takarta le, bárkinek is a szövegét vette komolyan a polgármester úr, és nyilvánvaló, hogy én is ugyanígy alkalmazkodom a műsorommal valamihez, hogyha azzal szemben állapít meg valaki normatív vagy nem normatív feltételt. Igen, de azért egyet, azért teljük meg, hogy a Kejfe Jancsy ebbe a témában egy katalizátor szerepet játszott. Szóval együtt hogyha a te nem foglalkozik ilyen intenzíven napig ezzel múlt héten, akkor lehet, hogy még jövő jövő hétvégén is ott lenne ez a csík, és majd... El... Igen, csak azt kell, hogy neked de mondjam, valaki, hogy immárod név nélkül, mert nem szeretnék személyeskedni. Ebben a rádió a múlt héten én valakit meghívtam, akinek a Facebook oldalán... Uh, Ö, szintén egy ilyen jellegű beszélgetés folyt, és én szintén ott azt felvét, feltettem, hogy vajon az nem fontos, hogy a név kerüljön le, majd amikor valaki letakarta azt a nevet először, és én ezt feltüntettem ezen az oldalon, mondván, hogy ezt vették ők észre, akkor az illető, akivel én reggel beszéltem, a saját maga rész sikerének tudta be, tehát azon kívül, hogy örömét fejezhette volna ki, mindjárt részt kért egy olyan sikerből, aminek az érdekében ő egyébként hát meglehetősen keveset tett, és ebben a fogjuk meg és vigyétek -e hazai gyakorlatát egy tízes skálán tízesre véltem felfedezni, Igazad van, uh, igaz, hozzá... abszolút egyetértek a így, on. de hogyha nincs a műsorod négy napig, akkor itt nem történik semmi, hitel nekem. Nem, Péter, ebben neked egy dolgot kell, hogy mondjak, mert egy felül neked ebben egy tízes kállán tízesre van igazod, de ehhez kellett egy pokorni. És bármennyire is fontos, én a pokorninak ezt a döntését. Egyenrangúnak tekintem a Maros utcában elhangzottakkal, és ha azt kell, hogy azt kérdeznéd, hogy melyiket választom inkább, ami egy képtelen kérdés, mert ilyet nem lehet föltenni, de a Kejfej képes rá, akkor azt tudom neked mondani, hogy én fontosabbnak tartom az, hogy levette a nevet, mint hogy azt mondta, amit mondott, mert egyébként, hogyha a, mert egyébként a nevet nem vette volna le. Magyarul azt a beszédet könnyebb volt elmondani, mint a nevet levenni, vagy legalábbis kevésbé tartotta fontosnak, márpedig vannak olyan szituációk, ahol, tehát érted, valakiért drukkolni a Duna mentén, vagy a Duna partján miközben az fuldoklik, az egy nagyon nemes cselekedet, de mégiscsak az viszi el. Tehát annak lehet, annak köszönheti az az illető az életét, aki bemegy érte, aki könnyen lehetséges, hogy kiúszik és eltűnik, de mégis az ember azt mondja, hogy nagyon klassz, hogy érted, drukkoltak a parton, de annak hálás, aki kimentette őt. Én abszolút egyetetek lehet, de csak egy mondatot engedj meg a végén, hogy a, a, ha nincs a műsorod, akkor a pokori levetette volna nyilván, csak lehet, hogy március 18-án. Én, én, én, én erről beszéltem pontosan. Teleket. Én pontosan. Pontosan. 061 0877 Telefon, úgy elindítom a zárózenét. Elindíthatom? igennek gondolom. Mindazonáltal Last Train Home ide, Last train Home oda Hívhatnak 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, Tudom, hogy hogy lesz -e az uh, pénteken. Persze, minden lenne. Jó. De mi, minek szól a kérdés? Szózából több kérdés van a fejemben, hogy valamit foglalkoztatnak vele, vagy a vagy mondjuk ugye a, a pattársaival kapcsolatosan. Nem, a tehát pattársa... az, ez egy nagyon fontos dolog. Most se nyilvánult meg gyöngyös patával kapcsolatban. Tehát, ha, tehát nem fogja elvinni... Nem, nem, nem Bocsánat, a pattásokat, pontosan nem... Igen. Azok a... Elnézést, türelmetlen voltam, bocsánat. Azt, azt vélemzem, hogy vannak olyan partnerei, akik hasonló, hasonlóan gondolkodnak, mint ő, és azt nem tudom, és nyilván innentől kezdve is feltenni neki a kérdést, hogy mikor jön el az a pont, amikor meg tudnak az azzal kapcsolatosan, hogy van-e olyan szándék, hogy akkor szíre lépnek, vagy a jelenlegi e, e, formációval szemben egy új Nem, akkor vissza, akkor vissza kell, kell hogy tél... Nem, nem, akkor mégis ugyanezt mondja, amit, amit mondtam már válaszolt erre, nem, nem van benne ilyen szándék. Tehát most ön egy olyasmit kérdez, ami már meg lehet kérdezve, és nem van benne ilyen szándék, illetőleg ha van, nem óhajtja azt az én orromra kötni. Tehát mégis csak azt kérdezte, amit az előbb mondtam. Ne arra orrom, nem. Tehát nem. Tehát ő itt nem a Fidesz belső ellenzékét képviseli, és minél inkább tolom abba az irányba, annál jobban ellenáll. Nem teljesen nevides, mert lehetne más, de ő nem ilyen. Tehát ön elvár tőle valamit, ami nem azonos a navracsicsal. Nem, én azt gondolom, hogy az időpont még nem, nem tartott. Elnézést, de akkor önnel kéne beszélgetnem, ön pedig nem a navracsics. Viszont hallásra. Hihetetlen. 87. 877 0877 Én kis hülye azt hittem, hogy türelmetlen voltam holott. Nem, pontosan azt gondoltam, amit a másik kérdez, de aztán kifejlett formájában mondhattam neki, hogy nem. Majd még egy nagyobb nemet. akár -e bárki még helybe jönni, <coughs> hoz, vagy más, 061-877-0877 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, itt hívnám fel erre szíves figyelmüket. 061-877-0877 másodszor Ide ragaszthatnak, tehát maradok, ha van rá igény de ha nem, akkor nem. 061-877-0877, senki többet? Hát nem állítanám azt, hogy ma mindent pontosan addig vittünk el. Tehát a Székesfehérvárig akartuk. Spirit 87.6. Fönnálló, hogy jöjjenek magát, órakoztató, spirituális. Oh. Jó reggelt, Jó reggelt Ivánofi, Hát akkor, akkor én most így szóban is elmondom, hogy én felháborítónak tartom, hogy, hogy Orbán visszaszemébe veszi a bírósági ítéleteket, a cigányokkal kapcsolatban is, meg a másik, másik az telítéletekkel kapcsolatban is. Ez ne. nagyon. Köszönöm szépen. T -t -t. Jó reggelt! Jó reggelt, engem az érdekelne, hogy uh, messéről jöttem be, mikor már uh, Hát ahhoz vel kell gyűlni a témának, szerintem egy hónapon belül biztos, hogy nem. Tehát szerintem valamikor április-május lesz, március második feletalan. Addig biztos nem uh, Együtt a jelezném, hogy... Uh... Igen? 40 másodperc a késleltetést. Tudom, hogy ez már egy kicsit késő, mert tegnapfajt az a kérdés. De... Á, ma, találkozom a ma találkozom a szakemberre, és meg fogom tőle kérdezni, hogy van-e ebben ideális, vagy mi a te. Szerintem ez feltöltés. Tehát az, hogy milyen készüléke van az embernek, és milyen sávszélessége, valamennyit buferel a készülék, és ebből származik a különböző Le nem, nem tudok hozzászólni, nem értek hozzá. A saját pufferemmel sem vagyok tisztában. Van-e bárki más, aki meg szeretne szólítani? Közben leúztam az elét, az nem az én zenei világom, és ugye ez már itt határeset, ahol tartunk, de elindult a gép. 061 0877, amit már nem teszek jól, hiszen már mondtam azt, hogy először másodszor, harmadszor, úgyhogy rámolok. Ha netem, van mégis bárki, aki be akar kapcsolódni, most tegye. wy suntta lesha Még itt vagyok. Igen, figyeljenek. Igen. Szép jó reggel. A legjobb uh, korai film az Old Boy. Ajánlani tudom mindenkinek. Oké. Okay.